почалися короткі гудки. «Ну все, мамусю, в мене більше немає жетонів. До зустрічі!» Мати щось казала, але Діана вже висмикнула свій вічний жетон. Вона вагалася, чи подзвонити Риті, чи вирішила, що не треба. Їй душа прагнула визначеності, а розбиратися з чимось вона хотіла особисто, без допомоги подруги, хай навіть і найкращої. В усьому винна Діанина клята вихованість і стриманість. Коли вони з Ритою вешталися містом і побачили багато молодиків під жовто-синіми прапорами, вони зацікавилися і вже через півгодини Діана зрозуміла, що хоче прийти сюди ще. За два метри від неї стояв високий юнак з темно-сірими очима і темно-русим чубом. Він мало говорив, але на вигляд був дуже розумним. Діана відчула імпульс і штовхання Рити. «Подивись туди», – подруга показувала на того самого юнака. «Який цікавий, інтелігентний та дорослий, зовсім не схожий на наших інфантильних школяриків». «Нічого особливого», – чому збрехала Діана. От і добре», – зраділа Рита. «То я його зайняла, а тепер треба тобі когось знайти». Рита була дуже доброю подругою, та інколи Діана ненавиділа її за це. Ще на Новий рік вони поклялися одна одній у вічній дружбі і вирішили знайти собі гарних хлопців для справжнього кохання, бажано щоб їх обранці були друзями, щоб гуляти в чотирьох. Рішення було гарне, але важке для виконання. Коло їхніх знайомих замикалося на школі, а на курси приходили Ті ж самі школярі. Сама доля відправила їх на той мітинг. І суто чоловіче товариство місцевого основу радо прийняло двох розумних, симпатичних дівчат, що багато читали, вміли співати українські пісні і викликали довіру у пенсіонерів. Хлопця, на якого вони одразу ж звернули увагу, звали Максимом. Йому виповнилося 22 роки, який дорослий, і він вчився заочно на економічному факультеті, в Київському університеті, а в рідному місті працював звичайним слюсарем на якомусь заводі. Діану підкорила його обізнаність з історією України, його сміливі судження, вона закохалася в його мовчазність та задумливість. Його голос здавався їй наймужнішим та найприємнішим у світі. Вона набрала у голови сному книжок Винниченка та Грушевського і псувала свій зір, ковтаючи книгу за книгою, щоб відкрити для себе нову українську історію та покласти край своєму захопленому мовчанню на зборах. Вона хотіла вступати в полеміку із зубрами національного руху, мати власну думку і прагнула, щоб її сприймали серйозно. Разом із Ритою вони читали, обмінювалися думками і відкривали для себе нові сторінки історії. А Максим тим часом існував десь у паралельному світі і не було жодного приводу перетнутися. Діана перебувала у своїх солодких мріях і часом так занурювалася у свої фантазії, що не бажала повертатися в реальний світ. Але одного чудового зимового вечора Її маленький вигаданий світ, випликаний і красивий край її мрій, розлетівся вщент після звичайної телефонної розмови. Рита радісно повідомила, що спрацювала її маленька хитрість. Останнього разу усі збиралися у Максима, і вона начебто забула свою валізку. Після песонної ночі і повного хвилювання дня Рита зайшла до нього, і от диво, Максим запропонував їй увійти, пригостив чаєм з печивом, а потім провів до самого дому, пішки, хоча можна було і тролейбусом під'їхати. Діана слухала веселе цвірінькання подруги і відчувала, як залишки її повітряного замку гострими кутами ранять її самісіньке серце. «Що таке? Ти чому мовчиш? Вітай мене з першою перемогою?» Вимагала Рита. Діана мовчала, і Рита не зрозуміла її. Діано, ми ж домовилися? Він мій? Ну, звичайно, пробач, сьогодні в мене нема настрою, завтра поговоримо. Але Рита щось запідозрила. Добре, я завтра зайду до тебе, та не бери до серця, любе подруго. Ти ж закохуєшся щомісяця. З твоєю уявою це не важко а в мене це перше по-справжньому. Я розумію, але це не по телефону. Але ж ми подруги.